Eh, eh bueno, izen burua edo komunean itxita Comunean itsita. Eta I, i, bat bat. Kisket? Eh? kisket kisket kisket. Kisket, kisket. Eh, kisketa. Kisketa. Kisketa, no? ah, edo kis. Eh, gisqueta ba, gisket ba. sakatuz, Zer, edo sakatuzeri. Eh, crisquet, sakatugarantz edo berantz. Mm, bai. Eta biurkin. Sakatuz izaten da beste kontekstuazuetan. Pulsak. Pulsak da baina, normalean baina hemen, Kola. Bai. Katitolando la core, eta e, biurkin biurkina biurkin torlokuak sazteko edo askazeko balio duen tresna eh, torlokuak sazteko ah, uh -huh. biurkina, edo torlokuak askazeko eh, tresna hori Dios mío, qué lata. Beste. Odo. Bueno, eh, ni chiquitan eh muskizeko eh, etxe txiki batean bizi, bizi nintzen nire gurasoekin. Eta bueno, ez daki zenbat urte en euskara gutxo gorabera, 5 edo 6. Eta ya, ja, pues ya ja, eh yo bakarri, joaten nintzen bakarrik komunera. Eta e, komunean e, ni inoiz eh sakatu noen eh krisqueta. E, plastikozko krisqueta bat e, zen eta bakarrik eh eh bakarrik pues, orange edo berat dago beste. Eta pues, oroitu eh fitxai da, pues eh krisquetai <laughs> eta pues ya ja, eh negare egiten hasi nintzen eta nire ama nire aita pues etorri eh etorri ziren e, zertan ari nintzen edo zer pasatzen ari zer pasatzen ari zer pasatzen duen. Eta e, pues, e, esan... E, eh izan nire nire nira nire gura zoei, pues, atea ezin esin e, nuen ireki, e, ireki eta orduan nire ama pues eh e, mesu bat, bueno, eh idatzi eh eta eh pues e, pian pues, sí. pas esptik pasatu, e, pasatu zidan. eta pues eh pues ani piñi pues eh bakardi ke sakatu behar duzu eta bueno ya ja, ni oso e, urdurin e, nengoen eta nireskuak pues e, bustitas eh seuden eh eta orduan toailara eh joan, e, joan nintzen joaninten lehortzera, baina eske egin berriro esi, ba, berrito, eh bustitas eguden eta azkenean ja nire aita izan Marian eh eh e, kendu hor e, atea lurrera Eh, lurrera bota... Eh, hai, eh, bota... bota... Dut, bota... bota... O, bota... bota... Eta, ma, ba, ezkenean ez dakiz, zer pasatzen da, nire, ez dakiz, eh, pues, eh, nire aita biurkin erabi erabili zuen edo, ez dakit zer, pues azkenean iraita elogelako, e, osean, komunerako e, atea e, bota zuen, eta azkenean ja, ni negarrez, eta ja, e, gero istik, e, uste dut, e, inoiz berri do e, e, krizketin pinen, pinen nuen, eta badago.